Bizizale guti izanagatik kultúr salia beti askarda xibiuan. Horen senyale dia hunen beste ikusgarri. Zerenda kipi baten egitia meixi du. Igan bedatxian, Akitaniako Alienor, Jean-Michel bedatxagaren pastola, emazteke mannike, iganudan peki buhame pirpol berzaitzik izkibatuik, edo e oano hunen beste ikusgarri. Barbau hamalau, kitika rekaltek azmatu ikusgarria, edo uanoe bakuna sho gaste Zumaitek asmatu dantsa ikusgarria eta gehitzen ahalizate uano herrietan egin honenbesti ikusgarri txipiago urteko bilanen egitiaekin hoen gainetik pastoalak diala importancia utzi du alande sokaros herri alkagoako uska batzordeko arduradunak Hain bat hobe izan dadin uh, kultura bizitarzun handi bat izan ditian uh, Sibu baien bi pastoal beste bako staldian uh, izan ditien hunen uh, bestik kurgarri uh, barbau jamalau uh, jan borda xarek uh, egin dian arrozei diart uh, goguan uh, bak huna so uh, kurgarri hoi enetako ze behar denet txeki bo, ni pastoal zalean ez uh, berrizien kontra nizalako uh, aitzitikea kontraie uh, pastoala beti berriz zenden zerbaituk. Bestelan elüke pastoalik, hoita bat geren mentehuntan. Aspaldi inhi lüüke pastoalik pastoalik, eltu bada furra zerbaitba lukek, mena elüke pastoalik pastoalik jakinukhen beitu beti berritzen. Eh, bo, etan baskateke askenian, egiaduk eh, hor, horai patsantien uh, ofisiuak eta stiel habu egünkegunia, mena dansetan baduk uh, gaisa berri libet shortzan dienak, eta pediketan beti zerbait badu berrik, eta uh, bainik. Pastolak eta Pastolak dien tarzun hatik bizitarzun horrek STS-en, uzk ene baliapena apaltzen aiz dela eta hortaz damutzen da alan dezokarotza. Berzunien ikusten dut, holako kultura bizitarzuna badela xibegun, isigarikoa holako xantazio tipiba tentako aldiz eskain uh, baliatzia Ez ta raiten Yuska dakien eta da ez dakienak, eh? Yuskaen baliapena hola enetako, enetako oiduk bardine egunk egunia ne egeo augota pala. Zuman nahi parte hartzi izanik pastalbaten egiteko domaskada baten plantatzeko, bardine folklore batuek zen eta errepikatuko tutu bat bate jakingabe funtseskuo dela Yuska, eta Yuskaen ez, ez jakitia, eh? Bai jakitia, perifosta, baina baliatzia. Euskaik ezpada baliatzen euskal kultura ez dut bizik henetako gazak gainen argitutuk. Beraz, zumanagi ikusgari izanikke, bejarezkoa da euskaen etxikitzia eta dakiek baliatzia eta hoidate desafia ondoko urteentzat.